Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahir Rabbil Alamin Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain Surah Ikhlas Surah ya Ikhlas ni sura ambayo inaitwa Allahu Huwallahu Hii Ni sura ya 112 ambayo inatoa wazi kwamba Mwenyezi Mungu pekee ndiye anayestahili kuabudiwa. Wewe na saa Mwenyezi Mungu katika sura hii yenye aya 4. Qul huwallahu ahadu. Usema Muhammad, huyo Mwenyezi Mungu ni mpeke. Allahus Samad. Mwenyezi Mungu ndiye mkusudiwa. Lam yalid wa lam yulad. Hakuzaa, hakuzaliwa. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wala hana yeye mwenye kulingana naye yoyote. Hana mwenye Mungu au kufu an. halingani hali na yote si kwa utukufu si kwa ujuzi si kwa uwezo si kwa ustahiki wa kuabudiwa si kwa ustahiki wa kutegemewa hali ngani hakuna yote anayolingana naye wa lahu kofu wan ahad sadakallahul